iliyotangulia kuhusiana na kusambazwa kwa habari kwenye mitandao kwamba watu wanafaa kufunga siku ya Alhamisi tarehe mbili mwezi wa nne mwaka wa ishirini. Na, na tukasema kwamba jambo hili la kufunga na kuhusisha siku ya alhamisi ni jambo la uzushi na katika dini yetu tulivoeleza ni kwamba dini imekamilika na kitu ambacho kwamba haikukuwa katika dini Zama hizo za mahizo za rasula alayhi salatu wassalam basi haita kuwepo katika dini baada ya rasula alayhi salatu wassalam kuondoka ulimwenguni kwa mujibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum naam natunavjua katika sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala imekuja nusus ambazo zinaonesha naam kwamba kuna saumu za faradhi sahih zipo dalili ambazo kwamba zipo ndani ya Qur'ani na Sunna saumu za sunna vile vile zipo dalili katika ahadi za rasul alayhi salatu wassalam bila vile somz tatawu somz khiali niam zina kubali kana zipo katika sheria za allah subhanahu wa ta'ala na hakuna muislamu yeyote ambaye kwamba anaweza kupinga hilo Naam nukta Yetu ni kuhusisha siku ya alhamis ya tarehe mbili mwezi wa inne, mbili na ishirini kwamba ulimwengu ukusanyike na kuungana kwa ajili ya kutekeleza hi ibada ya saum kwa ajili ya kumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na tukinge kutokana na majanga haya ya coronavirus hapo ndiyo yanapatikana shida na tuliweza kutoa dalili tatu katika halqa iliyotangulia na insha Allah leo tutakuwa na nyenye kusoma hadithi ya rasul alaihi salatu wassalam ambayo kwamba inatuonesha uhatari wa kuzua katika dini ya allah subhanahu wa ta'ala kufunga siku ya alhamisi na siku ya jumatatu ipo katika sheria ya Allah Subhanahu wa Taala na ili ikuepo muda mrefu walakin tukisema tuanzishe sasa hivi kwa sababu ya janga hili itakuwa ni jambo la kushangaza bila ya shaka kwa sababu ilipoe katika sheria ilikuwa inatupasa sisi ambao kwamba tunafahamu jambo hili basi tuwahamasishe ndugu zetu kwamba labda hawafahamu ama wameghaflika juu yake lakini sio kwa sababu ya janga hili tuje na sababu ya kuwa tunafaa kufunga naam alhamisi na ijumatatu naam kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ilikwepo katika sheria masa tuangalie kwamba kufunga ya ijumaa na alhamisi ipo katika sheria na inafaa kutekelezwa kila wakati sio wakati wa janga نعم بك رسول عليه الصلاه والسلام عليك وانا افanya kwa umri wako na maisha yake حديث يا المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها اليبوسهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه مكي رسول عليه الصلاه والسلام رضي الله عنها انا توسمليا كقسما السمع رسول عليه الصلاه والسلام من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد البخاري ومسلم وفي الرواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كذلك حديث tunaezu na عليه الصلاه والسلام ايوتى يو امباي atazusha katika hili jambo letu yani katika Uislamu ma laisa minhu kitu ambacho kwamba hakikuwepo katika Uislamu fa huwa radd bas kwamba atarejeshewa jambo hilo hadithi ni mutafaqun alayhi mapokewa na Bukhari ya na Muslim na katika riwaya ya Muslim anatueleza alaihi salatu wa salam. man amila amalan yeyote ambaye kwamba atafanya kitendo ama matendo leisa alaihi amruna fahuwa rad kitendo ambacho kwamba haipo katika dini yetu fahuwa rad basi afahamu kwamba atarejeshewa hilo jambo katika hadithi tunapata faida miongoni mwa fawaid ni kuwa yeyote ambaye kwamba atazua chochote ambacho kwamba haipo katika Uislamu basi afahamu kwamba atarejeshewa yeye mwenyewe hata kama nia yake itakuwa ni nzuri Walakin kama haikuwepo katika dini ya Kiislamu basi afahamu kwamba atarejeshewa na vile vile tufahamu kwamba uzushi yote ambayo kwamba watu wataifanya hata kama ni wengi watakuwa wengi kiasi gani wafahamu watarejeshewa hiyo uzushi hata kama nia itakuwa ni nzuri Elmradi ni uzushi basi afahamu watarejeshewa na miongoni mwa fawaid katika hadithi ambayo kwamba tulisoma ni kuwa hakika amali yote hata kama asili yake ipo katika sheria amali yote hata kama ipo katika sheria. Walakin akaitenda mmoja wetu katika njia isiyokuwa katika sheria, katika njia ambayo kwamba hakuamrisha rasula alaihi عليه الصلاه basi yafahamu kwamba atarejeshewa. Hiyo ni kulingana na hadithi ambayo kwamba ni riwaya ya pili ya Muslim, ambayo alisema عليه الصلاه والسلام, man amila amalan man'amila 'amalan leisa 'alayhi amrun fa huwa rad dunyatan baykuma tafanya kitu na haipo katika uh, mambo yetu yaani uislamu basi atarejeshewa kwa hiyo tumeshafahamu kwamba mtu akifanya amali hata kama iko katika sheria lakini akaifanya kinyume na alivyوامrisha alayhi salatu wasallam basi afahamu kwamba hatopata malipo yoyote bali atarejeshewa hiyo amali yake waala hadha kwa ajili ya hiyo tutatoa mifano miwili yoyote ambayo kwamba atafunga saumu tatawwu saumu ya khiari basi na sababu yoyote katika wakati ambayo kwamba hairuhusiwi kufunga funga hiyo basi afahamu funga yake itakuwa imeharibika unavojua kufunga ni ibada ambayo Allah Subhanahu wa Taala ame wafardishia naham waja wake lakini endapo mtu akifunga siku ya Eid je saumu ile itakubalika bila shaka itakuwa amekonda kinyume kwa sababu saumu ni ibada ambayo ipo katika sheria ya Allah Subhanahu wa Taala lakini mfungaji amefunga katika siku ambayo kwamba haifai kufunga hii ame amekwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio sawia ya watu kusema kwamba tufunge tarehe mbili katika mwezi wa nne mwaka 2020 kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mambo ya kuondoa janga la korona. hii inakuwa ni kinyume na mafunzo saumi alhamisi na ijumaa ilikuwa ni sunna ya rasul alihi salatu wassalam katika umri wake wote hakuweza kuhusisha ikitokea janga hakuweza kuhusisha ikitokea janga ndio wanafunga alhamisi na juma bali alikuwa wanafunga katika umri wake yote kama nikifuata sunna ya rasul alihi salatu wasalam basi tufuate katika maisha yetu tusiwe ni wenyaku chukua mambo kiholela holela bila shaka tutakuwa tumepata jawabu hasa tuangalie hadithi ya mwisho ambayo kwamba inaonesha جابو هili ni hatari zaidi ya kuzua katika dini anatueleza alayhi salatu wasalam katika hadithi man ahadath fiha hadathan aw awa muhdathan fa alayhi la'natullah wal malaikati wal nas ajma'in muttafaq alayhi rasul alayhi salatu wasalam anatueleza kwamba yote ambayo na yoyote mbey kwamba atafuta mwenye kuzua yale uzushi mbey kwamba maeizua basi afahamu fa alayhi laanatullahi wal malaikati wal ajma'in basi juu yake kunayo laana ya Allah subhanahu wa ta'ala kunayo laana ya malaika wote kunayo laana ya watu wote juu yake kwa ajili ya kuzua katika sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuzua katika Uislamu ambayo kwamba ilikamilika kwa hivyo yote ambayo kwamba atazua ama akamfuata mzushi katika uzushi wake basi yafahamu kwamba kunayo laana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yake kunayo laana ya malaika kunayo laana ya watu wote hii ni hadithi sahih mutafaqun alayhi na hii hadithi inakusanya Wawili tulivyopata katika faida kwamba mwenye kuzua na mwenye kufuata hiyo uzushi basi atakuwa amepata laana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na ya malaika pamoja na ya viumbe wote yani watu wote katika hadithi hii tumepata faida ya kuharamishwa uzushi katika dini na vile vile tumepata faida yoyote ambayo kwamba atafanya matendo ambayo kwamba imejengeka kwa uzushi basi atarejeshewa hiyo matendo yake na vile vile atakuwa amepata madhambi kwa hiyo na tumepata faida kwamba hata kama amali ipo katika sheria ipo katika sheria lakini mtu akafanya kwa njia ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakumwelekeza wala mtumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akumwelekeza basi yatakuwa anakwenda kinyume niakati zangine alhamdulillah tumekubaliana nayo ikitokea janga ikitokea mosaaib ikitokea shadaid basi watu wanafaa kushikamana na tauba kumrejelea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumomba msamaha kumnekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua kumomba Allah subhanahu wa ta'ala aondoe yale majanga ambayo kwamba amewakumba kwa hiyo tunazidi kuwa nasihi na kuasihi waislamu wote kwa ujumla kuweza kujiepusha na uzushi ambayo kwamba inazuliwa na tulisema kwamba kuna wengine watakuja kusema tuswali rak'a mbili na wengine watakuja kusema kadha wakadha kwa hivyo muislamu mwenye akili timamu ni yule ambaye kwamba hafuati ila baada ya kuhakikisha alhamdulillah kuna kutub kuna vitabu kuna Qur'an kuna sunna za rasula alayhi salatu wasalam naam wa wazi allah subhanahu wa ta'ala hakuacha waja wake bali aliteramsha rasula alayhi salatu wasalam kwa hivyo ni allah subhanahu wa ta'ala yani kitabu chake na vile vile wa ni rasula alayhi salatu wasalam nakuwa salaf salih masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in ilitokea zama za masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim je baada kutokea hizi waba naam hii janga ya taun je waliweza kufunga siku ya alhamisi tukipata jawabu hili basi tutakuwa tumepata jawabu ya shida yetu kwa hivyo tunamwomba allah subhanahu wa ta'ala tuwe wakweli. kweli tuwe tunanasahi wazetu naam alivyotuamrisha alayhi salatu wa ad-din nasiha ad nasiha Lilahi. ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم تنصيحي كتكامنا لكتاب الله سبحانه وتعالى كتكامنا احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام يعني منن يا الله تنصيحينا كتكامنا لكتاب الله سبحانه وتعالى تنصيحينا كتكامنا من من محمد صلى الله عليه وسلم Tusiwe ni wenye kupoteza umma kiholela Allah subhanahu wa ta'ala atatuuliza siku ya kiyama na tusiwe ni wenye kufuata kila ambacho kwamba tunaelezo tuhakikishe kabla kufuata kwa hiyo kesho ni siku naam ya alhamisi tarehe mbili. tujiepushe na kufuata rai za watu ambao kwamba na fikra hii hii ni fikra ambayo kwa mbona kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala Walakin watu wanafungua wa macho na kubabaisha kwamba kufunga alhamisi ni mbaya kweli sio mbaya ni katika sheria ambayo kwamba rasulullah alayhi salatu wa salama alikuwa anaifuata walakin kuhusisha tarehe mbili kwa ajili ya kuomba coronavirus iondoke hii inakuwa ni kinyume kabisa na mafunzo ya rasulullah alayhi salatu wasallam na mwanba allah subhanahu wa ta'ala atujali min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana atujali miongoni mwa ambao kwamba wanaskia maneno na wanafuata yale سبحانك اللهم أن لا مزوري نواصلك يا شري ونجيبوشاpaka hapo tutakomea subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu